Čitanje iz Svetog Evangelja po Jovanu. Слава Тебе, Господи. Слава Тебе. О сину. О временом пролазећи I zapitaše ga učenici njegovi, govoreći, «Ravi ko sagriješi ovaj ili roditelji njegovi, te se rodi slijev?» Isus odgovori, «Ne sagriješe ni oni roditelji njegovi, nego da se jave dijela Božja na njemu. Meni valja činiti dijela onoga koji me posla dok je dan». «Dolazi noć, kad niko ne može raditi, dok samo u svijetu, svjetlo sam svijetu, rekavši ovo, kljunu na zemlju i načini blat od pljuvačke i pomaza blatom oči slijepome i rečemo, idi umij se u banji siluamskoj, što prevedeno znači poslan» ono ode dakle i se i dođe gledajući, a susjedi oni koji ga bijako vidjeli, preda beše slijep govoraku, nije li ovo onaj što je sjedo i prosio? Jedni govoraku daje on, a drugi da daje nalik na njega. On govoraše, ja sam, tada mu govoraku, Kako ti se otvoriše oči, on odgovori i reče, čovjek koji se zove Isus, načini blato i pomaza oči moje i reče mi, idi u banju Siloanskoj i umi se, i kado ti dok i umi se progleda, tada mu rekoše, gdje je on, reče, ne znam, onda njega... Nekadašnjega slijepca od, od, odvedoše farisejima, a bješe subota kad Jesus načini blato i otvori mu oči. A fariseji tada opet pitako kako progleda. onim im reče, blato mi metnu na oči i umih se i vidi. Tada govora ako neki od fariseja, Nije ovaj čoviek od Boga, Jee svetku je subotun. Drugi raun, Kako možeršen čovek tak vas znamenja činiti i nasta razdor među niam. Oped reko šest lijepcu, šta ti veliš za onoga što otvori oči tvojjem, a on reće prorok je. Tada jueji nem vjeroše za njega da je bio slijep i progledao, dok ne dozvaše roditelje toga što je pogledao i zapitaše ih govoreći, je li ovo sin vaš, za koga vi kažete da se rodi slijep, kako dakle sada vidim, a roditelji njegovi odgovoreše im rekoše. znamo da je ovo sin naš, I da se rodi snje, a kako sada vidi ne znamo, ili kom otvori oči, mi ne znamo, već je odrastao i pitajte njega, neka sam kaže za sebe, govori koši roditelji njegovi je se boja koju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 Jeli li grešan, ne znam, jednoznam da ja bejak slijep i sad vidim». «Tada mu opet rekoše, šta ti učinim, kako otvori oči tvoje i odgovorim». «Već mam kaza i ne slušaste, šta opet hoćete da čujete, da nećete i da postanete učenici njegovi». Oni ga izgrdeše i rekoše, «Ti si učenik njegov, a mi smo učenici moji se Mojisejovi, mi znamo da je Mojiseju govorio Bog, a ovoga ne znamo odkuda je». Odgovori čovjek i reče im, «U tome jeste čudo, što vi ne znate odkuda je, a on otvori oči moje».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 pati nas da učiš istiraše ga napole, i istirašega na polju i čuje Isus da ga istiraše na polju pa našaoвши ga reče mu vjeruješ li ti u Sina Božijega a on odgovori reče ako je on gospode da u njega vjerujem a Isus mu reče i videosi ga i onaj koji govori s tobom ta je A on rče vjerujem Gospode i poklonim se Slava je svetoga duha. Čuli smo braće i sestre kako gospod naš Isus Hristos hodeći u one dane sa svojim učenicima na najlezi na jednog čovjeka u problemu I to u takvom problemu, u problemu u kome se malo ko nalazi. Ta vrsta nevolje nama je predaleka. U pitanju je bio čovjek koji nije vidio svjetlost, sunca, Nije vidio svjetlost dana nikad. Ovo što mi vidimo, ovo po vrijeme, sunčani dan, kroz koji proleze oblaci nikotinskog dima i raznih drugih i raznih drugih gasova dakle sunce i nebo koje više ne poštujemo svjetlost kojoj se više ne radujemo dan koji više i nije dan došu smo do toga обраћај сестра да дан više i nije dan да солнце више и није солнце Da svjetlost više nije svjetlost. Mi se više ne radujemo ni zori, ni svitanju, ni podnevnom isijavanju, ni zalasku sunca. A ovaj čovjek, on nikad nije vidio ni jedan zrak sunčeve svjetlosti. Nikad nije vidio dana. A živio je, braće i sestre, ne godinu ili dvije, nego nekoliko decenija. Nikad nije vidio svjetlost. I pitaju ga učenici, ko sagriješi ovaj ili roditelji njegovi. A obratimo pažnju, braće i sestre, a gospod odgovara da nije se griješio ni on, Ni roditelji njegovi, nego je ta bolest tu da bi se ime Božja i sila Božja projavila na njemu. Ono što bi valjalo da primijetimo, jeste činjenica da Gospod naš Isus Hristos zna, braće i sestre, svakoga od nas... Svim imamo neke probleme, svim imamo nekakve bolesti. Mi ili neki naši bližnji, srodnici, prijatelji. I gospod naš Isus Hristos tačno zna zbog čega je ko bolestan. Kogod ima neki problem, a svi imaju problem. Bolest fizičku, duševnu, psihičku. Gospod odlično zna zbog čega taj čovjek boluje. je. me zna dijagnozu, braćo i sestre, bez greške. Ovog čovjeka prvi put vidi na izgled. Apostoli osjetili da ima vid i da vidi i kad nije prisutan. Da zna i kad nikad nije bio u gradu da zna koji je uzrok bolesti kod čoveka koga možda prvi put srijeće kako je to apostolime izgledalo jer oni nisu znali da taj čovek postoji zato što ga je gospod stvorio upravo onaj sa kojim oni hode on ga je priveo u postojanje on ga je sastavio on je dušu njegovu sa tijelom njegovim na tajanstven način mističnim šavovima povezao kako samo Bog povezuje dušu sa tijelom što nije, braću i sestre, mala stvar i odgovara i govori da uzok te bolesti nije grijeh međutim Uzrok многихх bogesti jeste grje. Ako bi pitli Гpoda, zašto ovaj človiek Bogu je. Zašto va porodidica ima probleme, zašto ovamo nema plodova, zašto je vamo takva tmina, takva tje skoba takva tržina. Господ vračuje se se ne bi odgovorijo, kao što je odgovorio danas, a vezano za ovoga slijepca. Odgovorio bi drugačije i rekao bi da je to zbog grijeha. Sjećamo se kad su književnici, prvosveštenici fariseji doveli onu ženu koju su uhvatili u preljubi i doveli je i stavili pred njega i rekli Mojsije Zapovjeda da se ovo kamenjem stuče Tvrd je bio stari zakon žena u preljubi Kamen u glavu A ti šta veliš Kažu oni gospodu Će da ga provjere, da ga ispitaju A on, kako to tumači naš sveti vladika Nikolaj Spustio glavu I počeo da piše po prašini I onda kaže, ime jednog od njih napisao Tire, bludnik, onog drugog ime, homoseksualac, onog trećeg Tire, srebroljubac, onog četvrtog, sodomski grijeh. Nije govorio, samo je pisao, ali dovoljno jasno i dovoljno krupno, da je svaki od njih mogao da vidi svoje ime i glavnu ranu, glavnu boles. I ispisavši imena svih njih i uspostavivši preciznu dijagnozu, reče, koje od vas bez grijeha neka prvi baci Kamen na nju. Sveto to, i sestre, govori nam, da gospod naš odlično zna svakog od nas. Zna, braćo i sestre, našu dušu do njenoga dna. Zna naše srce potpuno. Nema ni jednog dijela našeg bića, a da ga gospod ne zna, da ga ne vidi. I to je velika utjeha za nas, braćoj i sestri, ne treba toga da se plašimo, to je velika utjeha za nas, jer ako zna naše dubine, ako zna naše najdublje bolesti, najdublje rane, ako zna probleme za koje i mi sami ne znamo da postoje u nama, onda svakako, kao čovjeko ljubac, може и да нам помогне може i да нас исцели јер то njegovo знање то njegovo све знање повезано је са његовим сведржатљем а његово сведржатљство са његовим божанством божанском силом а његова божанска сила са његовим човеком љубљем браћо и сестре дакле imamo... Svemogućeg Boga Sveznajućeg Gospoda Koji je u isto vrijeme Obratimo pažnju Ljudi Koji u isto vrijeme Jedini čovjekodubac Neka zna, braćo i sestre O naše rane Neka zna ono ne naše Tajne grijehe Neka zna ono Što samo naša savjest zna, i to onaj dio zdrave savjesti nama, one najružnije stvari, najgore misli, najniža osjećanja, koja svi mi imamo, bez izuzetka, mada šminkom mi to i maskom pokrivamo. Ali svi to imamo, gospod sve to zna, braći Od njega ne može da se sakrije ništa, braćo i sest, baš ništa. Ali neka zna, i treba da zna, i dobro je da zna, jer kao čovjeko ljubac, on želi i da nam pomogne da se oslobodimo od tih problema, da otklonimo te bolesti. Jedna od najtežih bolesti za čovjeka Jeste Bog je povest svepilo. Čovjek ne može da podnese mrak. I najmanje nas ima u mračnim prostorijama. Neki ljudi čak ne mogu, to je isli na jedan poremećaj. Ma smo svi manje više poremećenja, ali to je jedna krajnja linija, ne mogu da spavaju. I borave u mračnim prostorijama, spavaju sa upaljenim svijetlom. Evo vidite, ne možemo, gdje god da smo, treba da postoji svijetlost. Prosto nam priroda govori da imamo potrebu za svijetlošću. Pored te potrebe, a vezane za tvarnu, stvorenu svijetlost, svijetlost sunca, Svjetlost električne energije, uopšte stvorene energije koja je potrebna našim očima, a preko očiju potrebna našoj duši, postoji još jedna druga svjetlost za kojom mi, braće i sestre, imamo mnogo veću potrebu nego što je наша potreba za ovom svjetlošću. Ako nam ovo nije jasno, nije nam jasno. Možemo da pokušamo da uđemo u neku pećinu, braćo i sest. Da uđemo u prostor gdje nema nikakve svjetlosti. Ne znam da je neko od vas imao to iskustvo. Da uđe u prostor guste tame, gdje nema ni jednog zraka svjetlosti. То je braц i сестрe страшно za čłowieka. To je ужас za čłowieka. Čовiek utami, zовiek bezсветлsti, To je brać i сестрre ужас, to je страшно. To, to je jedno od najtežh iskustava za čłowieka, koji ima potrebu za svetłoć. Medđuti, Postoji jedan problem koji nije tako lako registrovati, a mnogo je ozbiljniji od problema nedostatka tvarne svjetlosti, kad nestane struja ili kad nema sunca. Ovo na tjelesnom nivou i prostim čulima se brzo registruje i ovaj slijepi imao je taj problem on nije vidio ništa međutim pored slepila fizičkih očiv postoje i unutrašnje oči srca a tim očima potrebna je ne ova svjetlost nego druga svjetlost svjetlost netvarna svjetlost božanska Čovjek koji ne vidi tu svjetlost, koji je ne vidi i ne gleda očima srca, on je slijep čovjek, braće i sestva. Mnogi od nas, kad kažemo mnogi, mislimo na veliku većinu. Obratimo pažnju, jer ova evanđelska priča je mnogo važna, zato je gospodi postavio. Mnogi od nas nikad nisu vidjeli ni zrak, jedan zrak te svjetlosti. Nikad, braćo i srsti. Pazite, ajde da smo nekad vidjeli pa da bude neko utješenije. Nego najveći dio nas nikad nije vidio svjetlost tog dana. To nije ovaj dan. To nije ova svjetlosti. To nije ovo sunce, to nisu ove oči, to su unutrašnje oči, to je unutrašnji vid, to je svjetlost netvarna, svjetlost božanska. Ako je tako, a jeste tako, a da jeste tako govori naš način života, jer kad vidite čoveka da ide a da na njega ide kamion, i da on ide pravo na kamion, vi ćete reći, ova je slijep. Kad vidite čoveka da ide, a da tamo kud je krenuo nema više puta, nego litica i bezdan, vi ćete reći, ova je slijep. Kad vidite čoveka gdje ide, a na sredini puta nalazi se brzi i precizni poskok, i on ide, bos, Pravac na njega, mi ćemo reći, on je slijep. I u mnogim drugim situacijama, gdje vidimo da se krećemo kao čiglednoj propasti, mi govorimo da je slijep čovjek. Po čemu mi to znamo? Po njegovom kretanju. Jer tako se ne kreće onaj koji vidi. Kad pogledamo kretanje savremenog čovjeka, Kad pogledamo kretanje mnogih od nas, braćo i seste, kako mi provodimo dano, kako mi planiramo vrijeme, kako smo mi organizovali život, prvo što možemo da primijetimo i što je važno primijetiti, da je u pitanju slijepilo, ovaj ništa ne vidi. Ovako ako živi, ovako ako se kreće, Ako je ovim putem, on ništa ne vidi. I to potvrđuje da smo slijepi braće i srste. Unutrašnje je svepilo uma, unutrašnje je svepilo srce. Ovo je vanželje nam daje utjehu, veliku utjehu. Kao prvo, treba da prepoznamo bolest. Treba da je priznamo, braćo sest. Ne vidimo, ne vidimo Boga. Ne vidimo njegovu svjetlost. Znači slijepi smo. A evo gospoda našeg, evo prosvetitelja našeg, evo iscijelitelja našeg. Pogledajte kako demonstrira svoju silu na onom planu tjelesnog gledanja koji je nama zanimljiv. Zato je gospod I iseljivao tijelo, jer on zna da je to palom čoveku zanimljivo. Mi volimo više ljekare, mi volimo više specijaliste, mi volimo više nekog doktora, profesora, nego sve svece i svetu trojicu. To je za nas Bog. Ako može bubreg da nam popravi, ako može srce da nam nam mjesti fizičko srce, On u tom trenutku pose naš Bog, kako vole pacijenti da ga nazivaju profesorom. Pa se pose hvale iako je on umro prije 20 godina, kako ga je operisao taj taj profesor. Na tom tjelesnom nivou. A pobagajte Boga naših braćui se sve podrođenje. Tu nijedan jedan profesor se mako nije se ušao suma. Ili ako ga alkohol nije razorio, uopšte ništa i ne pokušava. To je slijepo od rođenja, trpite, nosite ga. Ili ga se odrecite. Tu mi ništa ne možemo. A pogledajte gospoda kako ulazi u klinike, u velike klinike, u velike zrasene institucije. I šta radi, braći i sese, gospod naš? njegov metod. Pogledajte ljudi kako gospodi seljuje čoveka slijepog od rođenja. Kako, braći i je mnogo važno zato što danas farmaceutska industrija, danas su ljekovi postali novo pričešće. Danas za ljekove dajemo hiljade i hiljade i hiljade dolara, evra, Samo da bismo tijelu dali neko poboljšanje, neko lakšanje. A pogledajte, gospoda naše, kako isjeljuje slijepog odrođenja. Pljune na zemlju, pljune, braćo i sesto, uzme, napravi brato od pljuvačke, namaže oči slijepome i kaže mu, idi, u banju Silamsku i u mise i ovaj ga posluša mnogo je to važno, posluša ode u mise i progleda i vrati se gledajući sve je vidio, braću se kao što mi vidimo danas zdravim očima sav vid mu se vratio To treba svima nama pažnju da privuče. Moć, braćo i sestre, stvaravačka sila Božja. Bog je stvarao čoveka iz ničega, iz nebića je, ne samo čoveka, nego sve što vidite stvoreno je iz nebića, voljom Božjom. I ovdje se projavljuje ta sila. Blato, pljuvačka i oči se... Ispuniše se duplje. I evo ga tjelesni vid. Ali ne zaustavljamo se na tome, braće i sest. Nije tu problem riješen. Imaju još jedne oči do kojih treba doći. Ove, ako samo one budu gledale, opet slepi on unutrašnji ostade. Povejajte mi danas, imamo... Najsavršenija sredstva da gledamo u dalin. možemo preko satelita da posmatramo sve, možemo da gledamo jedne druge iako nas hiljade i hiljade kilometara razdvajaju, sad su te tehnologije Skype i razne druge mogućnosti, imamo razne teleskope, možemo da gledamo u zemlju, možemo da gledamo u dna dubokih mora i okeana, Možemo zvijezde da gledamo, planete. Šta sve ne možemo da gledamo, braći i sestri? Ali slepilo unutrašnje nikad nije bilo kao danas. Boga ne vidimo. A šta će ti oči, šta će ti sve to ako Boga ne vidiš? Šta će ti ova svjetlost, šta će ti ovo sunce, ako ne vidiš onu netvarnu sun, svjetlost, i ono sunce vječno i sunce pravde čemu sve to, čemu život slijep si nikad dana nisi vidio i zato mi braći i sestre i ne poštujemo dane zato mi više ne poštujemo sunce zato mi više ne poštujemo ni zvijezde zato mi više ne poštujemo ni jedni druge jer nismo vidjeli istinitu svjetlost koja baca svjetlost i na tvarnu, daju smisao Daju punotu, daju ljepotu. Jer ovo sunce je ružno, braću i sestre, ako ga ne obasijava Hristos. Ljudi su ružni ako ih ne vidiš u svjetlosti bogopoznanja. Dijete ne možeš da voliš, prijatelj ne može da ti bude dobar, lijep. Niko ne može da bude dobar, braću i sestre, ako ga ne gledamo u svjetlosti Istinitoj, svjetlosti Božijoj i unutrašnjim očima. Zato treba da priznamo da ne vidimo. Zato treba da prihvatimo činjenicu da smo zaista slijepi, braće i sestre. Sigurno da to nije lako. Jer treba čoveka ubijediti u to. Treba, braće i sestre, čovjeku koji misli da sve zna. Čovjeku koji samo što nije stavio pečat na savršeno razrađen projekat, koji samo što nije uložio čitav svoj život, a mnogi su ga već i uložili, za mnoge je možda već i kasno postao, treba mu reći da on ne vidi, da on ništa ne vidi, da on nikad svjetlost i dan nije vidio. Znate, to je velika... Istina i to je veliki uglom za čoveka, pogotovo ako je u pitanju čoveku od maknim godinama, ako to treba da čuje u nekoj četvrtoj, petoj deceniji, šestoj deceniji i ili sedmoj, da nikad dana vidio nije. To nije ovako, braćo i sese. I mnogi ljudi pobjegnu. Mnogi ljudi ne mogu da se suočuje sa tom istinom. Pobjegnu. Ostanu u mraku. I u vremenu, a što je najgore, a što je i istina, bit u mraku i u neproglaznoj vječnosti. Zato ovaj koji pljuvačkom iscijeljuje, može i nas da iscijeli, braćo i sestre, da iscijeli naše unutrašnje duhovne oči. A znak da su one iscijeljene jeste vjera, braćo i sestre. Vjera je viđenje. Čovjek koji ne vjeruje, on ne vidi. Čovjek koji ne vjeruje, on je slijepac. Čovjek koji ne vjeruje u istinitu svjetlost, on je slijepac. Ne mislimo na bilo kakvu vjeru, braću i sestre, jer ima ljudi koji vjeruju, ali i dalje ostaju svepilu. Jedina vjera koja potvrđuje da smo progledali da dobro vidimo, da sveko vidimo, jeste vjera i svjetlost bogo poznanja, poznanja jedinog istinitog Boga. Boga koga proslavljamo i ispovijedamo kao Svetu Trojicu, Boga Otca, Boga Sina i Boga Svetoga Duha. Ispovjedamo da, da je Trojica jednoslušna, kako ispovjedamo se vijući prste, jednoslušna, životvorna i nerazdjeljiva. Ispovjedamo da je jedan od Svete Trojice, Gospod Isus Hristos, Sin Boži, postao čovjek, da se ovapotio, kao ova ploćen da imao pljuvačku kojom kad pljune i brato napravi može oči da vraća, može sve bolesti da iseljuje, može mrtve da vaskrsava, može smrt da satre jednom zauvijek koji može posle smrti da ustane i da se vaznese na nebesa i da nam nispošalje duha svetoga, da ga imamo uvijek u crkvi, a preko Duha Svetog da uvijek imamo opštenje sa Otcem i Svetim Duhom, da vjerujemo da u svetoj liturgiji pravoslavne crkve, u svetoj tajni tijela i krvi, da se nalazi niko drugi do On sam, vječni Bog, koji je primio tijelo i ljudskoj prirodi, i braća i sestre dao i u nju izlio vječnost, besmrtnost, i vječnu svjetlost i da mi okupljajući se oko svetih oltara oko svetoga prestola Božje oko svetih tajni tijela i krvi da primamo baš njega samoga njega čija pljuvačka vraća tijelesni vid čiji dodir i riječi selju na isceljive bolesti tijela da ga imamo ovdje ne da nas pomažuje, pomazuje pljuvačkom I ne da nam mažuje oči blatom, jer ovdje bojimo se da malo ko bi mogao da prihvati da sad pljunemo, uzmemo blatu i da ga pomazujemo. Ko bi to prihvatio od gordih ljudi? Ko bi to prihvatio od onih koji su namazani kremama, parfemima i raznim drugim kupkama? kupajući ono što će ćutra crvi da pojedu. Ko bi to prihvatio? Gospod, znajući za tu našu slabost, krijepi nas na drugačiji način, braći i sestri. I mnogo uzvišeniji način. On nam ne daje svoju pljuvačku da se njome pričešćujemo. Mada i pljuvačka Božija, braći i sestri, bila bi vrhunski blagoslog. Da primiš pljuvač u Božiju. Znate, to je veliki blagoslov. Da primiš znoj Božije. Kapi znoja Božije. Da primiš. To je velike blagoslov. Da primiš samo vrh od njegove kose. Da dodirneš samo jedan dio njegovog nokta. To je, braćo i sve se, veliki blagoslov. A mi u svetoj crkvi, u svetoj liturgiji, Primamo šta? Primamo kog i na koji način? Primamo njegovu tijelo i njegovu krv. Primamo njega samo. I on, naše unutrašnje oči, oči našeg srca, pomazuje svojom krvlju. Pomazuje svojom blagodaću. Pomazuje duhom svetim. A duh sveti kad pomaže oči čovjeka, Taj čovjek vidi Boga, braćo i sestom, i poklanja mu se. Poklanja mu se, ne bilo gdje, ne okrenut ni ka zapadu, ni ka sjeveru, ni ka jugu. Poklanja mu se, okrenuši se ka istoku. Dolazi u hram Boži da mu se pokloni. Čovjek koji je progledao, to je mnogo važno da istaknemo, on ne promašuje liturgiju, braćo i sestom. Naš odnos prema božanstvenoj liturgiji, a to je za one koji ne znaju upravo ova služba koju služimo, ni se sad nalazimo u božanstvenoj liturgiji, iako mnogi od nas slijepi, iako mnogi od nas samo fizički prisutni, iako mnogi od nas samo fizičkim očima posmatrajući freske ljude, ali unutrašnjim okom još dana ne vidjevši. Mada mnogi slute da je blizu dan i da je blizu isjelenje. Većinu nas, braće i sese, privlaču i slutnja da je gospod tu i da može oči da nam otvori. Iako, ponavljamo, većina dana nikad nije vidjela pravog Božijeg dana i prave Božije svjetlosti. I neka je tako, samo nemojmo da podlegnemo fantaziranju, to je mnogo važnog. Nemojmo da zamišljamo dan. Nemojmo da zamišljamo svjetlost. Jer to je velika opasnost, braću i sredstvo. To je fantazija, to je mašta. Tu džavu može da upali rampe. Ne, tu smo nikad dane viđali nismo. Nikad tu svjetlost viđali nismo. Ali osjećamo da je tu. Osjećamo da je blizu. Osjećamo da svakog časa može da priđe i da me pomaže po očima da prvi put otvorim oko da prvi put ugledam svetlost nevečernjeg nezagaznog večnog Božijeg dana ta slutnja treba da nas privoči crk a nikako viđenje onaj ko kaže da je video onje braće i sestre prevlastio se znate On govori, vidi Boga, a povej kako živiš, mrčo. Vidio si Boga, a vidi kako živiš, jadan nebio. Kako možeš da govoriš da si video a povej gledaš. Vidio si Boga, gledaš televiziju po deset sati. Vidio si Boga, gledaš demona. Vidio si Boga, gledaš ovoga, onoga, ove i one. Pa niste Boga nikad vidio. Vidio si Boga, a brata mrziš. Vidio si Boga, lažeš. Vidio si Boga, kradeš. Vidio si Boga, bludničiš. Vidio si Boga, upreljubiš. Vidio si Boga, ubijaš. Vidio si Boga, u strastima živiš. Nikad ti Boga video nisi. I laža si, laža kako kaže sveti ovom bogoslovom. Nisi ti Boga vidio. Jer da jesi, drugačije bi bio. Zato obratio se mnogo bolju, vjerujte. Nikad viđeo Boga nismo, ali bogašnji slijepi, totalno slijepi vjerujemo da može da nas isceli i da to može braća da i sve se da bude u bilo kom trenutku. Ovaj slijepi 30 godina recimo sjedio. I moje možda ima je sigurno nadu. I taj dan je došo i odma je pogledao. Ne postepeno, nego odmah. Znate, prvi put vidi svjetlost, prvi put dan. Možete zamisliti samo iz te dubokje tame, više decenijske, kad mu je srce iskočilo na svjetlost. Ali, jevanđele se završali time i mi ovu našu propovjed zaokružimo... Jevanđelje se završava onim unutrašnjim iseljenjem. Gospod mu prilazi i pita ga, vjeruješ li ti u Sina Božijeg? Ovaj sad već otvorenim očima gleda lice vječnog Boga. Lice čovjeka, a gleda Boga. Jer Bog je naš imao lice kao što ljudi imaju. A u njemu je bio vječni Bog. Gleda Bog čovjeka, gleda čovjek I Iscijeljeni Boga i pita ga, vjeruješ li ti u Sina Božiju? Pazite, završava se proces iscijeljenja. I to je potpuno iscijeljenje. A ovaj kaže, a ko je on gospode, da vjerujem u njeg? Kaže, ona je sa kim razgovaraš. I kaže, evanđelj tako se završava, vjerujem gospode i poklonimo se. Tako i mi, braći i sestre, da imamo takvo iscelenje, da vidimo Boga, da vjerujemo u Njega zajedno sa pravoslavnom crkvom, da vjerujemo da je prisutan u našoj svetoj liturgiji i da ovdje dolazimo da mu se poklonimo i da odavde odlazimo kao ljudi koji su Boga vidjeli živeći vrlinskim životom, evanđelskim zapovjestima. Jer je evanđeljske su svetlost na zemlji. Onaj ko je video svetlost Božju, on ne može do evanđeljskim zapovestima, evanđeljskim putem dohodi. Da A da bi do toga došlo, treba strpljivo kao dobri bolesnici, teški bolesnici ali strpljivi da dogazimo slepi braći i sestre. Da nam sveštenici pomognu. Da dođemo, da ne promašimo hram, da ne promašimo termine, da ne promašimo vrata, jer svije Boga mogu da zavedu, braću i sas. Svije Boga mogu da odvedu i tamođe nije Bog, negođe je džavo. Zato da bismo došli na pravo mjesto, predajmo se u ruke naše crkve, predajmo se u ruke naših sveštenika, naših svetitelja, naše majke bogorodice. I ona će nas dovesti ovdje U ovo vječilište U ovu banju I ovdje će nas gospod braćo i sestre Provjerivši prethodno naše namjere Sigurno To budite uvjereni Sigurno isijeliti Jer njemu je sve moguće Isijeliti naše unutrašnje oči Da vidimo po prvi put Svjetlost Vječnoga dana To jest svjetlost Carstva Nebeskog. Koju, daj Bože, ovdje da vidimo, da bismo je i u vječnosti gledali, i u njoj prepoznali, i u njoj slavili Boga našeg, Otca, kome se zajedno sa sinom njegovim, a silom Duha Svetog poklanjamo. I ovdje, daj Bože, i tamo u vječnosti. Amin Bože, daj